Rullar vi? Vi like. rullar. <laughs> We, the northern brothers. We, the northern, the northern, northern, northern brothers. The Norman brothers. <laughs> <laughs> We must save our culture and mother bli ja Dat har anseses for oss. men vi vull never surrendere.J <laughs> <laughs> yeah, er <I> en person som en annan person enære bekant med og varske relationjon til dennaregglas av positiv kontakt, vemmå side tigihet og se ef kompis. Vännerna Och kompisen It never ends mm. du, har ja, du har jobbat länge Med att hälla upp den här ölen nu Pojken med ölbyxor <laughs> <laughs> Är det där en långburk i din ficka Eller är det bara glad att se med <laughs> Byxan ölar <laughs> Det låter som ett indiannamn <laughs> Chief byxsan ölar. Jogi Heg blir avstängd från av first class för att han skriver byxsan ölar. Det Jogi Hegs indianan. Den blev med i en tribe visst också. Det är schysst att resa som KGI. Fast han tar en lite annan <laughs> riktning. Ja, ah, vi fan hon håller på och är menlösa på Facebook. Jag kommer inte ihåg vad det var senast. Men då var det ju en så här reading va. Ja, just det. det du ska det. ha det laggött ja. och sen så ska det bara bli laggött av sig själv. Och lyckan är på väg. Ja, och du kommer få kärlek och... Va? Nej, menar du att din jävla fortune cookie slutar med något positivt så att jag kan... Mm. Sån går det att applicera på mitt liv. Mm. Länk om en halvtaskig artikel om hur man inte ser att folk är deprimerade. Mm -hmm. De går runt och är glada som alla andra. Ja. <laughs> ah. <skratt> Titta igenom fasaden. Bör de bli en Sandra Edgqvist? Näää. Nah. Hon är inte smart nog för att googla alternativ medicin ens. Men hon skrev hur man vet att man blir vuxen. Man byter ut energidryck mot kaffe. Mm. Vad fan, det var like-record på den. Va? Ja men alltså, i KJ-standard. Jaha. Och i typ fem. Ja men nu för att alla de jävla vad heter de? Alla de är tjejerna med stora tuttar från Åmål mm. och Skulle McFeest tror jag. Ja, han har fan inte jättepå energi rykt dock. Nej. Han känns mer eller en monstertorsk. Skulle mm. McFeest monstertorsk. Ska vara en liten tjej nu såg jag. Mm, gött för han är en liten kille. Ja. Han måste katas en ännu mindre tjej nå konstiga ögon såga eller en storhet ja. fast då var oproportionerliga. Ja, typiskt. Och hon har också säger att tillväxthormon, fast de funkar bara på halva kroppen. Så ena tutten, ena ögat, ena läppen. Det är allt. Home run på läppen hon var hängig ner. Lite slor, vet du energi. Sjön, eller eller vad det är han som dansade en sommar i sport i Sverige. Som typ Peter som Slattan, sl, Sladjan. Sladjan. Ja. Är jag det? Ja, vi bara vi kommer tillbaka till det i senare programmet. Jag <laughs> sitter ju med datorn på det här. Ja, precis. Kollar upp sjuka sjukstatistik som ni för till mig bara. <skratt> Oj, ja, men fan vad kul att se er igen. Mm. Ja, yeah, den one of the good days. <laughs> Lyssna. Lata. Det var och. pinsamt så att vi producerade det. Det var blyg. Vem var, var det där vad så <laughs> att säga? Tata, tata. Visar det. Vad ofeng i försitt att säga tata. Eller är det väldigt, väldigt, Fingefors? Ja, men det känns som att det landar bara bra när man går ut från Not Quite. Ta-ta! <laughs> det känns som en Not Quite-motståndare, eller? Ja, lite så. Sen så snäll. Ja. Mm inne i skyningen. Man sa ju det att allt var liksom han är helt omöjlig. Det var liksom på ett sätt försökte liksom ha en mus seriöst. Eller. Inte vad jag är seriös att snack med damma, men ibland när man bara pratar med honom så kan bara tat tat tat tat tat. Ta, ta, ta. Så bara gå rond där i förhoppning. Ja, det borde. Bränner du vägen sin Pontiac Firebird och <här> har det köttliv. Var en jävla småla sucikarrekt där. Som aldrig som ingen filmar. <laughs> Hej och välkomna till de tre vännerna och kompisen. Tjena. Med mig, Gustaf Salter. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Svass Andersson. Robert Langebars. Försökte jag ta självord en gång. Ja. ja. Gick inte så bra. <laughs> Nej. Ja, för, för nu är jag med på Bolsens coverfoto tillsammans med <laughs> Jocke Norman och, mm. Emily. och Emily Norman. Ja. Mm. Men <skratt> <skratt> that's all we have to say about that. Och ja, det känns ju som att det är de människorna man umgås med efter ett självmordsförsök ändå. Man försöker motivera sig <skratt> till ett nytt försök. Ja, precis. Men det är då de så embracear det ändå bara så här att du ska ju vara med oss uppenbarligen. Ja. ja. Varför bytte Bolsen till den? De är ju inte så bra vänner de eller? Det känns det som det bara var de, Det var att... ju ja, den stora överraskningen i Bolsen. Ja. ja, Bolsen känns ju för snäll men ni gör redan ni har ju sa berättade det att han säljer ju kox. Ja. Ja just det. Så jag tänker att han kanske heter typ till, till Jocke och sa han liksom blivit den här dealern mm. som med de polare med också. Ja. Ja, oh, för han kom in då. Men jag hade förträngt det att vi snackat om att han sålde, men jag kommer ihåg att han på Blusen typ så frågar, "Ja, men behöver du någonting?" så han bara liksom han säger. Ja. ja, just det. Herre, fan var <laughs> grymt att han har det utseendet han <laughs> har också. Han blir ju liksom han blir ju totalt oåtalbar mm. med ett sånt ansikte. Mm. Säinte det. Det det han har ju utseendet som att liksom, det liksom det hade ju inte gått lätt för honom i finkan. Nej, verkligen inte. Det han är ju så här fresh fish, så ja. fresh fish. Kille så dör i början där <laughs> i Barnes Bay and Nose Lake. Oh, not supposed to be. Så kommer han dit med 21 Savage som har det på nedvända korset mellan ögonen liksom det som Emily Norman bara ritar dit. Ja exakt, det kommer han ut tatuerat. Ja. Snapt det går ut över Bolsen. Men det känns som han bara tog det kortet för att Emily skulle få något sätt. Han är lite sugen tänker du? Ja, det tänker jag. Alltså Bolsen är en av de få som fortfarande tycker att Emily Norman har något. Ja, det där så hon håller honom around också då. Hon känner det där som, som hon en gång kände. Jaha. <laughs> bullsentrönar after. Åh <laughs> jobbigt. Ja men en person som inte är revolted by <laughs> you liksom. Kan vara gött. Åh, oh. hon hade dreads. Mm. Hur har de fått tår så snabbt? Hon hade ju nyss Chelsea cut och grejer och nu har hon dreads. Så peruk. Ja, så på chock antagligen. Ska <laughs> <av> vara färdiga dreads. Med <laughs> du dubbelfastande kartongband så. <laughs> Men det kanske var Bolsen som var supplier of hår och keratin <laughs> ja, till Stenberg. Vill du glida in på det direkt? Ja, Har vi en uppdatering. Vem var det? Så du trodde något? Ja, jag Jaha. hade en uppdatering. Jaha, jag trodde du menar att vi skulle få se snygga Stenbergh mål. <laughs> Nej, det var faktiskt en eh, riktig uppdateringen. Vi kör tredje avsnittet i rad här med mm. Johan Stenbergh. Ja. Jon Stenberg. Och, ja. cool. Stenberg. Mm. och eh, då vet du det så att vi också kollade Premier League igår hos eh, Alexandersson, Emil var vi hos till och med. Och eh, då skrev Tony mitt under någon utav matcherna och så här har du hört att Stenvär blev tagen igen eller då har han blivit tagen med kokain för andra gången på liksom tre månader. Och han fortfarande precis vilan ändå. Ja. Är så jävla dumt. Ja. Men är han ute ur Karlstad än väl? Ja, han skulle ju egentligen ha varit det förra gången till han fick ju sparken från jobbet som mm. de hade provided åt till honom mm. och så skulle han få sparken från klubben också mm. men fick inte det nej. men kanske att han får det nu då nu nu har de ju nu måste de ju nu kört det här radöstyla killen och han också nej jag vet inte om honom han äh, verkar jag tror inte de har råd att sparka honom heller mm. han är äh, jo tjär 20 baljer i ligan och enda som kostade är hans headset liksom. Ja precis. <laughs> så nej, Stenberg nere i skiten. Ja. Hoppas han blir en sån här nu vet inte en så här sjuk mugshot till slut. Så är mm. Crystal Math mugshot men så är oh. rutten rutten tandrad och grejer. Underbart. Fasta tänka <laughs> så han blir så här som SoundCloud rappare så rutn så kommer det stämma att säga väldigt mycket grills mm. färgglada dreads mm. han är inte långt ifrån en Paul Malone heller nej ansiktstatueringar och ja. och, så, och så var han där uppe i målen med med Emil Aalqvist skjortorna är blå liksom <laughs> en gång i tiden och nu bara jag såg ju Bill Nyle det var någon skådespelerska från att säga stor på 90-talet typ men nu figma sig bilder på den nu hon hade drast med mycket, mycket kox så liksom där vad heter det här näs uh, ryggen näs ryggen eller heter det nåt det inte mitten. näsvingen utan ah, näs flärpen ja. liksom flärpen i mitten ah. där var helt borta liksom så hade en stor måste yeah. en cyklop i näsan bara <laughs> så styr vi koxen nu oh. Oh, <laughs> Det låter så Det låter som en swibble sweeper Vad heter det av en tv-shop uh... <skull> Soperent på bordet Jag <skull> <skull> får bara lägga upp en extra brel Innan kommer hon där <skull> ja, Det är mäktigt ja, men Stenberg alltså vilken jävla kul ska det då? Ja, alltså man kommer ju alltid undan med det. Det är ju det som är det sjuka. Så jag fattar inte hur han kan vara så dålig på att dra kolla om man vill ska göra det. Ja, precis. Det känns som man har blivit borde bli lite mer ajtsam efter första gången. Ja, men precis. Så där, då kan jag verkligen ta det lugnt, gå och bara göra det i i Simbioas när jag ska pisa, faktiskt och pissa på klubben. Inte ta karamellkungen påsen med fönstret på utan Nej den, liksom. Så han har ju uppenbarligen Inga järnsäder kvar Det här är kul Jättekul Jag ser fram emot cyklopen Stenberg Skönt <skratt> Undrar om det är, gör liksom något bra faktiskt i fotbollen. Ser bra sig i upptagning. Och än så var det kan dra in hur jävla mycket luft som helst. Så han, han har det som liksom argument för att han ska fo få fortsätta. <tryckning> ja. Jag försöker bara bli en så bra fotbollsspelare som möjligt. Jag såg den här bilden på en 90-tals skolespelare. Det är min målbild. <tryckning> Nej, ja, vi var ju som sagt hos Emil och kollade och, eh, lite boll Och eh, hade det gött igår Och eh, så kollade jag hur det var med honom Han bara nej, det är piss Det är för jävligt Då har det eh, visat sig nu att eh, de hade match i fredags Och i torsdag så kom halva hans lag in på hans kontor närmare bestämt eh, joggdelen eller invandra delen utav laget och visade upp en selfie som eh, deras lagkapten hade tagit med partiledaren för Alternativ för Sverige. <här> <här> och eh, han är så här superomtyckt i klubben och alla älskar honom. Alla barn ser upp till honom och så har han bara ett sån så jävla nazismörker mm. oh. som de då har luskat fram ganska lätt på Instagram eller någonting. Mm. Och Emil säger det man blir inte tränad för hur man ska lösa de här situationerna. Nej, för det är ju fortfarande yttrandefrihet och hela det där liksom. Mm. Men sen kan man ju fatta när invandrarna bara är så där ja, ah, han vill ju uppenbarligen inte ha oss här. Du ser ju så wits så jävla när nice. så blir varje tackling på varje träning blir något extra då liksom. Mm. Eh så han eh, hade resulterar han ska lösa den situationen nu i veckan. Ja visst va. Kommer de Annelys systers pojkvän heter Kevin mm. och är en eh, för detta landslags snowboardåkare, men han blev kickad ur landslaget för han och en till kille löp selfies när de stod typ de då på in och säga då fjällstuga satte två brudar och typ jag vet inte om de såg av dem eller om de simulerade avsugning mm. så la de dem ut så här och skrev typ så här #Sverige och så här #landslaget. Jaha. Mm, nej, räcker <laughs> väl. Ja, dåligt. Mm. Det finns tydligen en jättelång flashback tråd om honom också så den kan någon få i hemläxa och läsa ja. om, om det är intresse, jag är intresserad av. Fan vad alla dina tinderdagar och sjuka bröder då. <laughs> ja, verkligen. Från NMR till kicka dur snowboardlandslaget. Mäktigt. Ja, men... Sigit, eh, hur är läget då? Bra. Vi tar, okay. vi tar rundan. Det är bra. Det är bra. Jag har inget att rapportera. All right. Det är bra. <laughs> Jag börjar tänka... Och, Dårlig toa. Väldigt dålig toa. Hade du flyttat senast? Ja försto ja. <laughs> till jag, jag, jag. Nej. Tror inte. Jag måste jag flytta senast väl. Nej, det är ju Franklin då. Du skulle flytta. Vi ja. inte prata om att typ den helgen skulle du faktiskt. Ja, exakt. En... Ja, jag jag har flyttat. <laughs> <laughs> <Så> Jävlar åt <laughs> <sjuk> nu. Eh, <laughs> uh, nu bor jag i Patricks gamla lägenhet på Stavstigen 16 på heltid. Ella är din power move med att du lät honom sova på sin eller på din soffa i Jaha. sin lägenhet när ja. han bodde hos dig i typ två veckor. Ja. Skit ska skita. Ja. Det fanns vimrå alltså. Det är klart ska vara så. In other news så har jag varit på företagsresa till Tyskland. Väldigt väl kul. Jag blir lite full på söndag. Som man brukar bli på söndagar. Men hur många dagar in i resan var det? Ni åkte på det var andra dagen. dagen. Vi åkte, flög uppe i klokken tre lördag morgon. Just det. Så snack vi. Flög till Deutschland. Deutschland! München! Det är en partij som mm. är Hitler. Hitler är det som är Deutschland. Det är det som är Deutschland. Hitler är det som är Hitler. Det är det som är Hitler. Flög vi till. Tog ni buss då till Tegerns Ege? Ja. Eh men det var så här massa halvhjärtade föreläsningar. Hur skulle typ vi fick ju uppgift att komma på vart vi skulle på nästa företagsresa. Det var liksom det vi behövde göra. <skratt> sen var det <skratt> sen var det semesterrösten. Fan. Så jag har lärt mig att segla så vi om vi behöver dra någonstans skilla och vi behöver badda på internationella vatten någon gång. Det är fan är en möjlighet att vi skulle behöva det med. Vad kommer det att ut så här ju. Jag jag kommer om om några månader bak i det här. Jag har funderat på lite grejer än men vi kommer behöva åka ut på internationella vatten för att det ska säga det. Basse, din seglingsresa till Deutschland. Så bildfull. Jag blir efterfull söndag. Det var missat utanför hotellet liksom eller på innergården och så hade de bara det var ingenting som kostade någonting maten var gratis spa var gratis drickan var gratis nej nej farligt farligt nej, nej. farligt, farligt. <laughs> så runt klockan 2 där någonstans så var det en snubbe som gick in och beställde 12 drinkar, för det var max man fick beställa åt gången. Och så var det en annan kille som inte hörde att The han gjorde det. Så han beställde 12 drinkar han också. Så vi satt där. Så 8 pers och 24 drinkar ungefär. Jaha, men det var ändå i sällskapet. Ja. Yeah. Ja, jag tänkte att det var så här. Ja, men smart, smart grej. Alla kan gå och köpa 12 drinkar <laughs> ja, var. Exakt. Så att man säger. Nej. Så efter, när vi hade kanske 10 drinkar kvar så hittade vi en olåst bastu på innegården. Ja, oh, med kläderna In i bastun Satt där och härjade Och skrek Är inte det teambuilding så att säga Ja, exakt Tvingar ni någon enarmad jävel att strippa <laughs> Och spotta bara Nej, Tyvärr Det fanns ingen enarmad jävel annars Gjorde ni någon enarmad bara för att kunna spotta Ja <laughs> oh. Nej, men det den kändes så isolerad den där basten mitt i natten när man var fuller mm för vi var ju ute liksom vi var ju helt näck liksom och så sprang vi runt där på innergården typ på hämtade vatten ur en bäck som var där och badade och sen in och gormade i basten vi har så gud pissade utanför på bastun typ och så sen... ja, där skicka snap och så. Ja, exakt. Så när jag vaknade dagen efter och såg vart den bastun var så var det liksom mitt på hotell hotellet sin innergård och så var det bara balkonger runt om. <laughs> alltså alla har ju hört detta alltså, liksom. Det är sånt där dyrt för att få liksom hela så är den här i 1000 <laughs> dal. Och så kommer du och fördärva den tisdagadagen. Ja. <laughs> <laughs> Men var det ditt team typ som var inne i bastun eller var det bara random Nej, folk från Nej, bara random förlåt. Okej. Okay. Var det någon uppfattning om vem som hade bäst kuk och sämst kuk? Mm. Nej, jag var immitt där inne alltså fokuserad så mycket på kukarna. Okay. Nej. Det är jönaste det. Jag måste men kändes det som vad alla hade tvättat sig under för huden eller? Nej, det var ingewel han tvättade sig aldrig under för huden tror jag. Det luktar bränd ost. Ja, så här hemmavirkad väska liksom som jag är krunt med. Men jag sa in i bastun. Nej, man gick runt med den hela tiden annars. Ja. Ah. Det får mig att tro att han aldrig tvättar kök. Ja. Rymligt slut så att. Ah, ja, det är fan. De lever i symbios de två grejerna alltså. Mm. Men det har blivit någon slags myt detta nu. för jag hela veckan har det varit på är det är någon som friet vilket det var som hostade mitt i natten, vet du. Folk föröker tar reda på vilket det var. Och ingen schalar. Det det är <laughs> jag sa inte chefen faktiskt. Ja. Han kom in och frågade och jag sa jag jag var med. Men det var liksom high five-stämning. <laughs> Sådana här sköna kukar. Tror du, du, du ska bli disciplinerad och bara säga Ja, vi fick en faktura här på mollonskada på bastun. Så att du, du behöver dra dig på din lön. Men han bara... Tsch. Och dagen efter så hade jag sovit typ fyra timmar. Då skulle vi upp till ett ysteri. Då skulle vi visa hur man gjorde ost. <laughs> så... Eh så vi hade fått tårna på ostället så skulle han visa vart de gjorde ostarna så skulle vi ner i en källare och mötte så en vägg av onkenhet bara och jag så ett ett, ett trappstigning och så vände jag bara och sa tillbaka till hotellet. Det luktade som några killens förut ja, ja. verkligen. För då skulle de andra uppe ett berg typ. Ja. Ja. Nej, det går inte där. Det luktar som ett mysterium under min förut killa. Ja. Så Och så är det med mig. Jag har inget badrum och inget kök. Skoffe, tjena. <laughs> tjena. Hur är det? det? Det är bra nu men det har varit <laughs> jävla dåligt. Alltså. Det blir alltid bra poddar när du kommer tillbaka <laughs> från en sjukdom. Så det är take us through it. Ja, i tisdags så började jag känna det. Började jag verka lite i fingret. Hahaha. <laughs> <laughs> igen igen. Jag trodde jag hade jag hade avklarat alla de där figurverk. <laughs> så har byggt för en bagosunder på sjuka sätt är du. Ja, men jag får ju bara säga osexiga sjukt det. Verkligen. Blindtarva liksom. Ja. Jag fick lite ärr på magen men de var ju i naveln så det fick jag sela osexigt. <laughs> men eh, figurös började göra lite ont. Den börjar svullna upp och blir röd och Efter några dagar så kommer varet och bara fyller fingret. Synopsis, det är en sträckfilm. Dag 3, idag kom varet. Men eh, jag har frossa och eh, feber på onsdagen. Men jag känner att jag måste dra. Jag hade ett möte på jobbet som jag var tvungen att gå på. Sitter och brudar var i mötesrummet. Ursäkta ja. pfff! <laughs> Jag önskar att det var i samma stund som Bassa satt i en, i en Basse sa att naken in i bassen och två drinkar och bara pissar efter. Ja, vi är sammankopplade på något sätt ja, att det Ja, precis. Du jag... betalar för hans shit. Ja, precis. Det är bra. Det känns som en komedifilm. Att Faktiskt, uh, Ja, en blixt slår ner när två personer. Det är lite ja, som den där Ja, det är lite här, Freaky Friday. Ja, uh. precis. Var den där Mel Gibson filmen. Botvinor vill ha. Precis. Kommer en remake nu med var män vill ha. Ja, ah, nice trendigt. Uh -huh. Ja, men och så blir ni liksom sammankopplade så. Fast baserat på vilken skit han vill men jag måste betala för allting. Mm, precis. Och hur blir då liksom vändningen i filmen? Är det när du kommer på att din skit påverkar honom också fast du du är en av så här super good guy så att du måste lära dig att bli bad boy genom att prata med Zac Efron, <laughs> som är en douche. Jag fortsätter ju bara ja. undra mig själva saker så han inte tar sig upp i sängen. Men mm. mm. du, vem är, är Basser då? Någon sån här douche i, jag uh, tänker skådis här. Tänker jag att Basser kan, i den här filmen kan han spelas av Dane DeHaan. Du vet med den där böga, mörka rösten. Mm. Oh, God, sorry, that's just not the answer we were looking for. Som tror att han är doucheare än han är. Jag har ingen aning om vem det är. Jo det är han i Chronicle som blir typ the bad guy i Chronicle. Valerian. Ursäkta, det är Valerian. <laughs> Fan har du gjort med ditt liv om du inte har sett Valerian? Alltid <laughs> <What laughs> ny som har sagt att han, han är norr en ostborn i ja. dåliga spiderman filmer. Ah, ja ja ja ja ja ja. Ja. ja. Ja men ja, men vite så här han han har ju han kan han kan se bra ut så att han kan liksom hålla lite brudar och bete sig konstigt. Ja, man har köpt ett jävla as. Ja, precis. Och så liksom när det, när det i andra akten då när det liksom brister för dig då då snortar han så mycket kok så att du blir cyklop i näsan. <laughs> och då liksom då är det dags att köra. Och sen knyter man ihop säcken När man ser att Bassa är på ett spa Och dricker såhär grönsaksjuice Och är jättehälsosam mm. Och du är en jävla coke fiend istället Nej, jag vet inte Jag vet inte fan hur man ska lösa den här filmen Och jag spelas av Vad fan heter han nu då? Ka har du redan kastat dig själv? <laughs> Nej, jag kommer tänka på det Jag har en lista här Hur folk som ska få spela mig i skräckfilmer Komedifilmer, dramafilmer Vad fan heter han då? Nu ser han jävligt elak ut Men om ni har sett um, Where the Millers Mm, mm. <laughs> <laughs> ja. Fast han hade ju så som han är, ja. är Weirdo Millers, ja. liksom så här bumbling fool bara då ja, är precis. genomgod fyll med var. Eller <laughs> den spelar stuv av han som spelar Little Finger, men du heter Shitty Finger också. Jättevärd. Då ska det vara en riktig karaktär. <laughs> Richard Shitty Finger. <laughs> Så vad kan få korta ut i dycker shit thing. Kul. <laughs> cool. All right. Men fingret kändes av var? Ja, <laughs> där <Det> var det. Vi <laughs> Hur gick mötet. Det gick jo det gick ganska riktigt. Det jag han fick det avklarat. Dog hem efter det. Eh sjukan medde mig. Så jag var hemma torsdag fredag. Ringde du då någonstans och sa Jag har var i fingret, så jag kan inte komma på resten av den här veckan. Nej, jag och gick in. Jag skämtade om, det var ju inte så bra. Hände det? Hände det? Jävla writers room. Det? Ja, vi har nåt här. Du, du gillar. <laughs> Give me something. <laughs> Nej, innan jag drog för jobbet så gick jag till expeditionen till monkan och sa... <laughs> jag kommer inte i mon. <laughs> <laughs> och så är det... Fuck you, fingret också. Ja varas för fingret. Right. Brooks referer. Åh ja, så så. Läged det där ser inte ut att stanna hemma. Gägon lite. Ja. Oh. <laughs> Den där lukten som fyller rummet. Åh. Oh. Oh. Eh men eh, pass bara. Jag svettas som jag aldrig har svettats förr när jag från onsdag till torsdag när jag för Jag får vända mitt täcke mitt i natten För det är dyblött så, så att när jag lägger mig Så ska jag så typ ha armarna på täcket Så, bara, <t element> <skratt> så det är superblött fan. i hela sängen Men grisigt att du sover i sängen också Så får du Alexandra utstå i den här skiten ja, Vad ska jag göra? du göra? Så lägger du dig i soffan eller något typ, på golvet Ja men jag visste inte att jag Ja men jag visste inte att jag han har också etablerat dominans det där så i det fallet sommar Alexandra på soffan inte annars så var hon ytterschen. Ja. Nej men efter det så känner jag, jag svettades ut det mesta onda som liksom bassade i jättenäj. Ja. Eh och torsdag känner jag mig hyfsat bra. Mm. Och igår var värsta dagen för då var jag på IKEA. Vi hade inte något med sjukdomar att göra när jag var på IKEA. Det suger bara mer än smitta oss under täcket. Ja, vi skulle till IKEA. Minns du min garderobsmöbel i Oslo, den här stora svarta med spegeldörrar? Ja. Yeah. Vi vi skulle sätta upp den, eller vi har satt upp den, men det saknas fyra skruvar för mm. att sätta upp för att sätta upp spegeldörrarna där uppe så vi gick och till IKEA för att köpa fyra skruvar. Varför? Jo, jag vet att det inte kommer bli fyra skruvar bara. Eh, mm. uh, men jag hade jag hade så här sagt till Alexander, vi kanske köper en ny istället, en ny garderob. Var oh, det lite för bra sagt att fyra skruvar. Nej, vi köper. Ja, mycket. men den är gammal och skev liksom så att uh, men hon uh, tänkte men vi kan ändå då lite göra det. Men så nu var där lite inception så Någon la till det till en lager Bra Craver sound Lite incertion Ja, men vi hittade en garderob på Ikea Som vi bestämmer oss för att köpa Så att eh uh, något gott för dig med sig. Tog ni den på spårvagnen då? <laughs> <laughs> nej, men vi ska köpa det sen. Vi, okay. vi ska rensa ut Vivis grejer äntligen i helgen nu. Eh uh, på loftet. Ja. Nej, det som är det är ju fullt på loftet och på i källaren. Vivis skit i fuck. När Vivis har Vivis. Vivis skit i fuck. Ja. Eh ja, <laughs> <tidigt för>. mm. <laughs> uh, så att uh, det kommer att vara borta i källaren och då får vi äntligen eh uh, plats för mer prylar. <laughs> ja, nej men jag kan ändå ha, äntligen skopa D3 Week Studios den där stora garderoben. Mm. Ja. ja, just den den mm. lilla nice. jävla det lilla rumtkåset. Ja, så det snart så finns det inte D3 Week Studios. Nej. Eller om vi ska döpa den till något annat. Ja, det kan vi ju bara instämma på. <laughs> ja, det finns något bättre där tror jag. Shitfinger mm. Studio. Om <laughs> ja, en fan händelserikt. Ja, hur är det med dig Emil? Det är bra. Nice. Det blir ju vad det gör. Ja, nej men det är fan det är nice alltså. Eh, jo så har, en fick i verk till Bali. Nu är ny träffa en ny tjej. Mhm. Ehm. Ja, alltså jo men men jag menar <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> Ja. ja. Testa lite olika ljud bara se vad det håller med om. Ja, en en upplevelse. Tvättade mina första trosor med Speci väs petit. Alltså ni gjorde av spets liksom. Ja. Hur hur hade ni gjort det? Eh uh, safe att 40 grader. Mm. Ja. Ah. Ah. Då finns det lite små dritpartiklar i och vadå för om jävlarn vet du. Ja jag vet nej. men ah. Nej jag jag får S suga ut. Vilket blir då redan i själv och göra sig direkt. <laughs> nej men, men. <laughs> suga ut. nej. Sugut nej. Åh nej, men om hon hör det någon gång så mm. Allt var inget skit sant. Det är ju inte trevligt. Det var Hur du vet vad han spyr. Men nu behöver vi åt helvete städa upp. Ja, men S då superlukt. Ja. Det man behöver inte oroa sig. Men det ser ju jävligt ömtåligt ut men det är inte det. det. Nej, för fan jag hade bara slängt dit allt med mina mina dritiga grejer så Ja, <laughs> det är alltid liksom equally dritigt. <laughs> ja, precis 78 ren. De aldrig <laughs> över det när jag tvättar. <laughs> drit for me, and drit for you. e ju ett val. Just det. Mm. Förra För Hur förde det här helgen? Hur skulle veckan se ut egentligen? Alla alla vann tydligen. Ja, alla vann. Ingen förlorade. Och så får vi se vad vi vet inte vad som händer. Nej, ingen vet. Men jag tror vi bara lever i en illusion av att alla vann den så länge i alla fall. Mm. Ehm, du måste ju liksom bli någon form av effekt av ett val känner jag. Mm. Jag har en fråga. Är alla här med på att berätta vad de röstar på? Mm, Hans. visst. Ja. Ja kul att ha i podden bara se vi om det ändras om 4 år. Ja. Eh jag röstade på socialdemokraterna. Jag är en liten sosse jag också. Ja ja ja. Tredje liten sosse. Jag vet inte det, är det är nu. <laughs> Andratief motherfuckers. Ja, ja men det egenföretagare och mm. grejer. Given am ja. vit sisman. Men okej, okay. då fick vi det ur världen och mandatfördelningen som det är just nu och jag tror att det var färdigt räknat förut faktiskt blev 144 till de rödgröna just det mm. och 143 till eh alliansen mm. och 62 till SD ja ehm och det gör att ingen har major. Nej. <laughs> så, så, så <laughs> ingen har major. <laughs> Nu måste nej. Jag tänkte det något med Chili Major liksom att det skulle det skulle vara någon man tävlade om i typ sådän death liksom. Det hade varit kul om det hade jag tänkte mycket på det under kvällen när det var lika 143 var liksom mm. om, de här. Här, om de skulle ha någon sån där skulle ha någon straffsparksläggning eller nåt eller så få styra Sverige i fyra år framåt. Ja fan vad roligt det hade det varit men Majo äter tävlig, han blev bättre då. Känns som Löven har den. <laughs> han har fått en kron med Majo idag. Det där men det var ändå det jag tog med mig var ju att fan vad äcklig Jimmy Åkesson ser ut. Jag hade inte tänkt på det innan att han ser direkt äcklig ut. Mm. Men det är också en ludd jävla förhud alltså. Ja. Det är mycket mm. ludd på den förhuden liksom. Det är det är det väl minst nog många svarta kalsorer som färgar av sig så att det var svart kul. Ja. <laughs> Nej. <laughs> och det är väldigt ironiskt faktiskt. <laughs> det är bad guy i i den här bitis filmen och så ser man att det, så han liksom det är det man får den där säckknytningen på honom att han får en svart kukt i slut som man bara <laughs> och det är värst man kan få det. Ja, ja men i hans ögon är det, man dåliga negerhatare alltså det borde finnas ja. någon mer alltså någon rimligare negerhatare känner jag men ändå så var det så att jag tror att det är typ 70 utav de som röstar på SD nej det här stämmer inte riktigt men han är det mest omtyckta parti ledaren mm. mm. alltså överlägsen alltså ja, ja men alltså han är ju en jävla så här jag tänker mig att SD ett skepp då är ju han den jävla grejen längst fram galjonsfiguren han är ju mm. supertydlig han har ju skapat en en liksom persona kring sig på ett bättre sätt än alla de andra tillsammans typ. Ja, jag undrar jag till och med undra. om Maria Bingol skandalen är liksom typ ja, det, alltså meningen. Ja ja, det är galet. Han har ju du intresse av att spela på Bingo online men hans väljare älskar han Rafael. Ja, eller hur? Men det känns ju orimligt One att någon ska efterträda Jimmy Oxen också. Ja. Det är ju liksom ST:s fall. Ja, för alla bakom honom i toppen är ju också kaosade. Det mm. var han Mattias Karlsson nu var det här, seger eller dö killen tror jag om det jag hört det. My brothers. <laughs> The northern brothers. Det <laughs> <i> damn. <laughs> <Nej>. Men <laughs> han inte en kill. <laughs> han var ju så här om inte vi får vara med i regeringen vilka mm. det än blir så liksom det nåt nånting nånting och så ska jag bara seger eller död. Just mm. det worde liksom lite risky stuff. Ja, det är lite för um, lite konstimentalitet att ha i någon politiken då. Ja, när du representerar typ 80 av Sverige och bara så här mm. seger eller död. Sen har de ju massa som har gjort massa annat. Liksom det har ju varit någon ännu större nu i veckan som jag inte ens kommer på nu, men det har ju varit liksom ljudehat eller vad fan som helst och mm. alltid någon i toppen också man tänker att ja, ah, men det här är väl någon kom kommunal politiker. Mm. Men där sitter ju inget, för det var bara tomma platser i typ Färglanda bland annat som blev ganska stort. <laughs> och då, de hade ju typ fyra platser, vilket är mycket då i Färglandas kommun. Mm. Och då var det en som satt där, eh, som var och resten var tomma stolar och då sa han att det är också ett tecken på styrka. Att det inte sitter då där, jag, jag fattar inte dumma läst på Last Survivor. <laughs> Men med, med det sagt så har ni någonsin när var senast ni åkte en spårvagn eller buss där det inte satt en turk i ävla pratar i telefon högt? Det har hänt att, att det inte har, att det inte har suttit någon och pratat precis att du vill inte att du har allihåg tankar det med eh det det är någon varje gång lugna ner dig liksom tycker jag jag jag röstar för att han ser rätt att få sitta och skrika på sin än ut och sen att gå frua i telefonen <här> ja. jag skulle gärna vilja ha en separat spårvagn för mig och såna som mig då white only ja. spårvagn <här> eller en tystvagn eller något eller ja. ettniskt tystvagn <här> lämna in det förslaget <här> så jävlar hur många också ja alltså vad är jävla kalla bali kompis mitt namn på tista vagnen till etniskt tista vagnen nu. Hockeybensfors var han näst det. Mm. In i helvetet väl. Så in i helvetet. Det vet jag inte. Jag tror det sosan har ganska nära och att därefter kom eran kompis och hans gäng på typ 11%. Solman Prim. Nej, Patrik Forsberg. Ja, för Solman Prim var ju väldigt aktiv också i vänsterpartiet. i Vänsterpartiet. Ja, men det kan jag tänka mig. Ja, men klart. Slåss för våran rätt att gama. Mm. <laughs> Tappar alla röster när de mm. hör hans jävla musik med hundknullar på lacken. Kattknullar. <laughs> mm. Melleryd vann dem också. Det kan vi ta sen, men uh, de teasar ju ny musik. Mm. Vilka röst? Ocean Das Katknull. hotar ja. med ny musik. Oh! <laughs> <laughs> Don't make me do it! Ja, det kommer upp en bild där gitaristen sitter med en gitarrnpistol mot honom. <laughs> Snart smäller <är> det. <laughs> Det är då den Patreon bara så här kommer vi upp i det här målet så släpper vi inte den här singeln. Så blir det så när man skulle stoppa alla de där sispa eller de där internetlagarna vet ni. Alla bara så stoppa ursundast. Ska gå. För jävlar. Men det kanske hinner släppa. Jag vet inte när det var tänkt. Nej, alltså de jag tror att de inte ens har börjat. Du vet ju de har ju så jävla lång tid till Spotify eller det där gänget alltså. De ska fila på sina jävla storslagna planer Och snart har de någon jävla gig Och så blir det inget av någonting Och sen så bara, new drama Var det Ocean Dust eller var det, det var... Conscious Lost det var... eller Conscious Lost är han inte med längre Nej, det står på hans Jävligt rapeigt namn eller? Ja, eller hur Conscious Lost, ja, ja verkligen Vad menar ni grabbar? Våra nya singel börjar bli klar Och i oktober har vi vår första spelning Åh, oh. har fattat fattat var länge sen det var vi pratade om Conscious Lost och de de skulle komma igång och liksom ha en hädär spelning i skövde typ. Så de har fortfarande inte haft den spelningen. Vad gör de? Bort det spelningen eller så säger de inte. Nej, det vet de inte. En surprise. <laughs> den har ja, ingen <laughs> du, de håller i en spelning. Hur då han nästa bluffar i en Watkins. Oh, det, gett, I så. fuck cats så jävla tro att han är upp. Och nästan den bilden du pratar om. <laughs> ja, fast inte utan pistolen. <laughs> Tony ut. make we do it. Hur <laughs> han ser ut som eh han skulle kunna vara med i In Flames nu under den dåliga eran. En sån där riktig jävla poserböj. Mm. Ja, vilket. Men är bra i en våtgrön spaning det. Mm. I fuck cats sa <laughs> ja. det. Ja. Det är nästan värt att gå in och testa hans hotmail på Facebook om det här läsenordet. <ratt> ja, ja, är... uh... Var vi klara med politiken där? <ratt> ja, jag, jag känner att det är... Jag vill veta vad Joshua gör nu. Undrar vad han röstade på. Oh. Han röstade på vad nu det där jävla majsmonstret ville att han skulle rösta på honom. <ratt> <ratt> <ratt> <ratt> rösta gult. <ratt> <ratt> <ratt> <ratt> <ratt> <ratt> då är det ju östig. Ja, det <ratt> är det. Har inte går på några frågor Nej. alltså var eller vad partierna vill hon bara gult. rösta gult eller så färg. Men det känns som något som Angelina skulle kunna göra. Rösta färg. Hon gillar hon tycker det är en söt färg på en topp. <laughs> det är deras ett års dag på drull upp som hon lyfter sig. Idan. Mm. Mhm. Mm. Mm grattis, grattis, grattis, grattis. Sirius <griven> ettårsdag på bröllop. Herre <griven> Gud. Är du turkisk och pratar högt i telefon eller? <griven> <griven> <griven> Är det rösta Gud för den <griven> meningsbyggnaden? <griven> Men det var någon som hade träffat henne eller ja du så något som tat. Mm. mm, bor vi i SKF. Ja ja, snackar ju med henne när vi när jag, köpte, när jag köpte mina skor. Ja just det. Så jobbar ju hon i den där butiken, ah. så bjöd ja. hon in mig så här, ah, men kom till den här baren jag också jobbar på. Eh uh, i morgon, men det gjorde fint. Men då är inget nycktom Joshua då och hans band. Nej, det var ju för The Concealed också. in Clouds. Väl. Ja. Nära koncentrationslost på något sätt. Mm. Mm. Men eh, hon hade en liten så här horhund med sig, ni vet. Kom ni ihåg den här videon på Youtube när det är en hund som skäller och så klippte de in ett pistolskottljud istället. Ja. ja. Ja. En sån hund fast svart istället för vit har de. Vad tror ni den heter? Blev det någon snackat om vad det görs kattigt då? Nej, det var Emily Normand, någon liten mm. katt som heter Sol eller något. Ja, just det. Vad heter Angelina? Tänk på att inte, de kan inte hetta som alla andra katter. Vet du eller vill du bara att vi ska spåna? Nej, jag vill bara spåna. Det som vi förr har sitt mm. när vi gör i Sverige mest det där heter det? Nej, det är nu vi ska vara roligare. Det är eh det är svårt. Mm. Men eh det finns ju så där majs kurvar som kallas corndogs. Mm. Så de kanske bara heter corn och så kallas de någon corndog. Ja. Majsena är ändå en, en ganska <laughs> grym såhär, hund slash amazonkrigarnamn <laughs> som hon skulle kunna applicera på sin fula lilla horhund. Mm. Och det är en majsprodukt, tror jag. Det är en majsstärkelse. Det kan man äta. <laughs> det kan man äta. <laughs> <Många stavar>. Majsstärkelse! Mousy. Jag kan äta det. Mo-stafa. Hahaha. Det ska vara så hela vänster som döper den Till något utländskt IS mm. yes. <laughs> <laughs> Daesh Kom till Daesh Det är så sjukt det Går du och säger det i gamla ja. staden också Så bara håll kolla liksom. Det här var så sjukt roligt På tal om eh, Daesh Mm. Så hittar de typ för en vecka sen någonting en en stor jag bara granat i Forsbacka eller vid Forsbacka. Mhm. Mm I viken. Ah. Oj, dem. Ja, vill ni se då? <skratt> var det det de använde till att smälla buskkurer? <skratt> det må, det kanske är, var ja. Men det ser det kan helt Det var riktiga granater de använde. <skratt> jag vet. <skratt> Men det var ju när de ramaskri ni var hemma. Han har busskuror, vad förstår du det här? Jävlar! Det är liksom ingen granat. <här> Jävla stridsspets. Men den är oskallig. <här> <här> <här> Aha, okej. Okay. Men ändå. Ja, alltså det är en det är en grön markering på den så därför är han oskarp säger Dalarnas polis men det kan ja. ju lika gärna betyda att han är prime to fucking blow the shit up. <laughs> men Norde är ju med här på på <laughs> ett eller annat sätt <laughs> så så har ju han varit finger med i spelet. <laughs> en väldigt varg personlighet för gillen. Ja, det är All mycket tjejer han pullar. <laughs> Det är sågissat så här det blir så farligt efter att granatsplitter och så. Ja, han har alltid liksom det ett finger inne i liksom inne i lägenheten när det sprängs så att han bara blir träffad av lite shrapnel på just det fingret. Han går alltid in i alltid. lägenheter så med ett finger först. Ja. Kom nu Alexander, ska du få apteringsfingret ikväll? Det är inte superbra bakterieflora i Alexander eller? Nej, eller hur? Du pratar om jag ja okej okay. ja, in inte in inte in <laughs> Och så är du killen med riktigt var jag fins. <laughs> men vem har något ingen så jävla mycket emot Forsbacka golfklubb <laughs> så de lägger en halv meter lång granåt det ja, gick. Ja, det. Jag <laughs> men de hatar golf så mycket i onat. Träffar du den norska nuet chefen? Eller, nej, det har det inte gjort. Nej. Han är ju Jo, han är VD för något annat av bolagen. Exakt. Han för älskar Forsbacka i alla fall så att inte ja, okay. han. Uh -huh. Och det är inte Sandra Jansson Nej, det är inte Garela Lönbring För de har ganska bra handikapp Kan dock vara något som Sandra Jansson har haft i röven <laughs> Som bara har fallit ut på väg ja. till vårt backa <laughs> Måste ha mycket objekt i mitt arsle Jämt Det är som Hagrids fickor Du bara Ja fitta i sådana ägare ut Röv Ja, röv Viktigt att det går in i röven Vad sitter Ramlar där inne Sitter våran i bilen På väg ut Nu får spacka Men den var ju oskarp De bruna markeringarna Tyder på att den är använd De bruna markeringarna Tyder på att Sandra Jansson Har haft den i röven Säger Jenny Vidén Prästtalesman för polisen I Västra Götaland Ja jag uppbladdningen i röven. Det är så jävla stabilt om Sandra Johansson hade varit på Kungsgatan när Rakmat Akil och vi körde där för att börja köra ta den lastbilen i röven. Och ingen hade skadats. Vad för svin. Men det är Rakmat Akil och jag hade levat där inne bara som en organisk paradis. Vad sa du samma? the terrorist <laughs> Det var det jag frågan satt. Och kalla det var tar illöfte när man kallar drottninggatan killen för terrorist. Nej, jag göra det, det är det det gör alltså det är Wiklunder mm. han pratade om om organisk lavel och. Har du kollat honom på Wiklunds uh, streams? Jag tror jag tog han var jävligt mycket live när jag var i Tyskland. Han var mm. jävligt mycket live bara. <laughs> jag ska skapa en ny profil för att jag är riktigt typ jag är typ Chris Salt mm. eller något. Mhm. Mm Men jag ska skapa en en profil som heter Horse Nose. Så <laughs> som, som är snickt. Eh så ska lämna lite spår här i. Hela tiden. <laughs> ja, så jag bara följer han som Horse Nose istället grymt. <laughs> men det är inte så jättedoftruktanskat här. Men när ni börjar snacka om det där eh så börjar jag klicka runt lite över där på i deras eh, Twitch-kretsar och så kommer jag ju på att jag borde kolla upp Akanes, alla de här liksom. Mm. Och den jag hittade på Twitch som var det mest givande på något sätt var Ung Jaw. Oh. Men det är så jävla mörkt för vet ni. Dåt <laughs> höra. Ja, men man kollar på han, man kan ju se ni vet så här vilka man följer och så. Jaha. Uh -huh. Så går man in på Ung Jaw och så följer han typ så här Alltså typ 20 stycken 19-åriga tjejstreamers och wow. såna nya såna söta rosa tjejer liksom. Ja. Oh. Mm. Så tänker jag bara att han ses subscriber dem och ligger i en jävla stug toppstuga på höjden och bara så skriver i chatten hela tiden och mm. bara så här donerar massa pengar. Mm. Brembålsträt är kjuk och det var han gör med det. <laughs> Slösa bort a good cock. <laughs> ja. På ja, de variga händerna Ja det är variga nävar Drit ner så får var du variga nävar Nej men det är fan, Jag såg det framför mig bara hur han sitter såhär ensam kväll efter kväll I ett sådär dataskärmssken Bara titta på 19-åringar Jag hade förväntat mig mer från Jakob Han ja, känns ju mer det. ensam Jag har ingen sagt någonsin <laughs> Nej, Inte ens Jakobs pappa har sagt så <laughs> om Jakob Då fick jag exakt vad jag förväntade mig av Jakob, säger de hela tiden. Mm. Nej, men vad fan? Det är sjukt. Han måste citronen runkor då eller ungår. Nej, år? men jag jag tänker att du runker. vet. Ronkjawr. <laughs> Avsnittsnamn Ronkjawr. Hba sitter svimmar varje gång. Jag tror det blir bedömt i kyrkan. <laughs> tragiskt. Typ. Ja, han bara följer så många brudar men han hinner aldrig slutföra liksom. Han han sitter fem minuter utra deras stream och då kastar han bits på dem eller vad heter det när man donerar ja. fort som fan liksom. Men jag tänker att han sitter och ni vet så här försöker MSN ragga på dem liksom och så skriver i chatten typ så hej jag har gjort det eh är bed you uh, mm. were typ så här, försöker sitter och umgås och sen mm -hmm. försöker bygga en relation. Mhm. Mm och de bara tar emot hans pengar och köper en jävla radion för det. Åh ja. tråkigt. Åh oh. gör mer med kuken. Mm. Och livor tips. Ja. Då fortsätter oss dit stan gör mer med kuken. <laughs> när vi är ändå är inne på Jag önskar också Jakobs pappa, Jakob hjälper. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> när vi är ändå är inne på streama och sånt där videos. Ja, okej. Okay. Så <laughs> så bara inne på Sofia Johansson mm. när jag Oj, på väg hit. Vad länge sen nu. Mm. Du trodde han kvartalda bulladen för laget bara. <laughs> ja. Och hon har ju börjat med ASMR nu Nej. istället i <laughs> uh, uh, utveckla. Att, uh, assist, när man när, man sitter och säger sexiga saker när det här mycket smackar och... mycket mm. så blir det så. Det är det är det är på det för 12-åringar på Twitch. Och det är inte men man man säger inte typ säger jag ta mig på fittan. Nej, det är klart. Eller, hon berättar någon historia om att ja. träffa någon uh, Jonte, en skåning som gjorde sjuka saker på Youtube och hur de träffades på Putti parken. Mm. Den charmiga gaskonska killen. Han och hans vän Stampe kom till mig och direkt om Kevin så kände jag stanken av svett. Det är hennes ASMR-video, nu sitter bara och, och sen så åkte jag och Jonte Får jag echt glad jag blir. Det var riktigt dåligt att ju Jonte åkte någonstans. Ja, men jag jag har inte kollat klart på den videon, men hon har släppt 3 ASMR videos. Ja. Och den första var när hon Kan du ha det lite dovt i bakgrunden här så man liksom kan höra hennes feta tid. smackande. <laughs> jag kommer vara från början till slutet i avsnittet. Mm. Men eh, första avsnittet var när hon berättade det där. Mm. Hon har gjort i röststycken videos. En som heter Head massage brushing hair tickle the neck just. Det. När hon har en kille när de bara sitter och liksom drar i hans hår och sånt där. Mm -hmm. Men grejen är att hennes dator låter så mycket så att hon har typ inte på ljudet som är alltså man hör knappt när de liksom håller på så hon har på bakgrundsmusik med så här fåglar som kvittrar eller sånt där istället. Så var liksom det är ingen smart video. <laughs> O i den senaste videon som jag är nöjd kund på. Ja, i den senaste videon som är 24 minuter lång så sitter hon med framför micken och gör så här typ. För <skratt> det <är> allt. <skratt> I, ja, i 24 minuter sitter hon och bara slår på saker och det är superstressande. Det, som, det är väl då alltså precis vad man inte vill att det ska vara. Ja. Precis, det ska vara liksom lugnande. Du skulle mm. kunna stänga ögonen och bara så här, känna att du är i någon mysig jävla, framför någon mysig brasa och sitta i en fet jävla brud och <laughs> bankar på något. Då får du prata om någon jävla nuggets-meny om du har ja, fått så att det, det jag blir jag. liksom passion i rösten, ja. tänker jag. Och så åt jag en Sex nugget. Bitar. Sex bitar. En barot. Jag gick igenom några av kommentarerna då. Mm. Vad, vad vill fansen? Mm. Så det där när hon håller på och bankar på sin jävla mobil och så där framför micken. Mm, det vill så, de. Och så skriver någon. Kan du testa att dra naglarna mot mikrofonen och äta en hel saltgurka för de ljuden är bäst. Nej. Nice. <laughs> är det inte någon som det... vet vad han vill? Ja, säger Cornelia det. Ljung. <laughs> Nej, det är inte Cornelia. Nej. Men dels så borde vi lämna ett förslag till han att han ska göra för ljud mm. och sen för han kunde andra... göra när du bajsar <laughs> när du har en vuxen röva de ljuden de måste bajsa jätteförsiktigt <laughs> du måste rigga upp toan <laughs> jobbig klopp mm. <laughs> men och sen är det någon som säger du gör, du gör för fort <laughs> det är liksom det är bara det är bara störande ja Och ni vet ju hur liksom hon går ju liksom på aggressivt direkt. Och mm. det vet jag annligen märkte det första gången vi visade de här videorna att hur liksom hon är aggressivt direkt mm. när någon klagar på någonting mm. och innan någon hinner klaga så är hon där liksom säger. Ja men så kanske inte det, det men <laughs> just det. Alltså <laughs> vad någon som som klagar på det då att hon gjorde det för stressigt så så här jag är alltså nybörjare. Jag har bara varit ett fan av ASMR i ett år och <laughs> Jag har ju så länge ändå. Ja. Jag är alltså nybörjare och tar gärna emot feedback, men jag vill inte ha feedback av där kunde inte ens någon tåga i vara expert. Men vad i helvete? Ja, vad säger du? Och sen det sista med den här uh, storyn om Putti i parken. Skaffa en podd. Jag älskar din kanal. Mm. Så vi kanske spänner med det ja. så hon skaffar sig en podd ja. istället. Och ja. basun får mer jobb att göra på sin så här plattform som inte kommer ta ner någon någonstans mer än så här 300 spänn i någonstins intäkter per månad liksom. <laughs> må De bara får så här denna så jag känner röt en påse maltesers liksom. Men det är så mer grej hos sitt och käka maltesers. Mm, mm. Där vi har gjort det bättre än vad hon gjorde. <laughs> Men det påminner lite om när jag när jag följde några här på Viklunds Twitch konto så kollade jag de videorna han hade sparat där. Nu kollar på de eller? Nej. Så av av han självade. Ja, han har typ 12 videos som är 4 sekunder långa där han sitter och testar sitt eget ljud så han säger 1 2 3 4 och så håller han på och bara experimenterar med så här sätter massa olika grejer. 1 2 3 4 5. Men det är så jävla tråkigt så man vill fan slänga datorn alltså. Det är 4 sekunder du har aldrig får tillbaka. 4 sekunder gånger 12. Ja. Blir du räkna. 40 i veckan. Nej. Hur går det för Sofie Björk då? Åh, oh, det har jag tänkte inte ens på. Vi kör jag en live upp till. Så lite nyheter. Va? Om familjen Björk. Nej. Absolut inte. Men han hade ju inte det heller. Är det något han är blyg av? Jag försökte tvinga honom att superlike Erika på ja. Tinder lite då. Ja. ja, men det borde du göra. Det gjorde ju inte. Nej. Men hon såg dödsgod ut. Ja, men hon har jobbat hårt på den och men men det du känner ju han eller du vet ju hon är jämn så ja. det är därför det går inte. Men det är ju bara straffknulla i äldre. Ja. Men är det värt det? <laughs> Ja, men talk about the good old days and shove your cock in her arse. Det blir vel en bra dejt? Jeg ja. kommer ihå når du skrek på dina forældre på trädgården for at du inte fikk å gå inn stan. Du var 14. <laughs> det er precis så det låter, også når hun sitter. Jeg minns når du var 14. 14. Okej, okay, vad hade ni helst gjort Jag har tagit en kaffe med Erika Björk Eller Sofia Johansson Erika, Erika Björk, björk. <laughs> Jävlar De är ju lika vidriga människor Känns det mm. som Men den ena gör man inte slak Nej, precis Nej, <laughs> precis Jag håller med Jävlar kaffe men lägger Erika ut saker? Eller är det bara Sofie som... Erika är, ju, Erika är ju stor på Instagram. Jo, jag vet. Men lägger hon ut liksom. Har Hen... du några åsikter eller Nej, tar de bara det... kort? Nej, hon är ute och festar, liksom, dricker Red Bull och hänger mm. nära ett DJ-bås. Det är liksom hennes wow, vardag. Det <laughs> känns som hon vill bli någon av Rebecka och Fiona. Hon mm. men... har ingenting. Nej, precis. Då behöver man ha något att komma med. Eller i alla fall ha en Fiona som har något att komma med. Mm. Inte för att de två har något att komma med, men... <laughs> <hjort> <hjort> Ultrasågning av tre personer <hjort> Slutsats <hjort> Ingen har nåt å komme med <hjort> <hjort> Det fyller år, var, var det som hände då? 20 april var Hitlers fødelsedag Den deler han tillsammans med Bjørn Skips Vilket monster han var, den der Bjørn Klips. Ja, det blir det en snabb. Det var det var inte mycket som hände och sånt. Men 2002 så har Dr. Phil premier. Jävlar. Mm. Det var senare än vad jag trodde. No. Mm. Post 9/11 då. Ja, det förklarar ju en del Mycket skit Mycket skit in people's minds Som behövde rensas Vad behöver det amerikanska folket? Inkliver doktor Phil Föddes 1910 Erich Kempka SS-officer Hitlers personliga chaufför Oj, oj, oj så vad kom an, kommer ankommas ihåg i historieböckerna. Ja. 1925 eh så föds BB King, bluesgitarristund. Just det. Också lite smuts under förorden tror jag. Ja, han sa ja. att han sätter magen han var inte det var svårt att tvätta förorden där. Ja, väldigt svårt. Omskjärd? Nej, men det känns inte ja. som niggers gör sånt. Eller har de liksom instrumentet eller? <laughs> Alltså BB King var ju en sån jävla legendär, så jävla legend och han hade väl någon som tvättade och underredet åt honom ja. då. Mm. mm, det är sant. Jag Med all det förhuden som slide. <laughs> han, när jag ser alla de där som har skrivit upp här. det, det smutsiga förhuden på <laughs> hela högen alltså. No, oj, oj, oj. 1956, Mickey Rourke, skådespelare. Oh. I feel sorry for what happened to Harvey. He's done so much good all for all the years. Smutsigt. Ups, det ena eller om man tror. <laughs> sticker upp en mycket rolig. <laughs> Jag vet inte var det här feta håret han har i uh, The Wrestler. The Wrestler. Mm. Sånt tar han ju liksom. Det är tubisen också. Det är liksom <laughs> det stripigt <laughs> ja, det är stripigt. <laughs> <laughs> <hör> sticker ut från <hör> peruk. <hör> och <Bollarna>. peruk på lånet. Superhåret <hör> som heter Linninggubben. Oh, <hör> uh, fu fan. Eh uh, och 1962 så föds Håkan Djuholt svensk politiker. Ett tag så var det bara Låke ut jag och Adam Hussein som hade mustasch. Jag vill inte att han har liksom så här han har mustasch eh vetter pubis också över båda liksom låren alltså. Pubs så. Men har han har designat den lite. Ja, har han trimmat den. Ja, ja, ja, för att se ut som mustaschen. Definitivt. Han är på Island nu va? Ja. ja. För vadå? Han är nog någon... från Island som hade någon droppser som hade blickat till. <laughs> ja, vad gjorde han då då? Goda <laughs> framåt på. Är, är, är, är diplomat väl mm. i svenska ja, han... ambassad. Mm. Gör succé väl. Mm, ja, gillar de honom. Så nu är han inte så smutsig under föredan längre. Så det är mycket svår väl under föredan på Island. <laughs> Slutet ägg bara, lättantändligt Tollande ja. Svårpåsatta duschar Har vi ju märkt det jag säger på Island också Ja verkligen Avlidna 1977 Mark Bowlen I mm. got it Vet inte där. Känner igen namnet. Ja, jag vet vad Mark Bovie <laughs> är. Är han någon i Dire Straits? Nej, han heter också Noel. Noppler. Är ja. det Mark Noppler? För det förvis. <laughs> eh, uh, nej, det är sångaren i T-Rex. Jaha. Mm. Kända för låten 20th Century Boy. <laughs> jag tror det är pappas favoritband faktiskt. Oj, ett glammitt band. Mm. Sen var det inte så många mer nej. som dog. Who died? Oh no, that's my favorite actor No, it cannot be true Who died? Oh no, he will truly be missed Now, I'm gonna be sad Mac Miller døtt Det som om ni kan ha vært fans Av noen platte, kanskje This man's kinda high on you <laughs> mm. I'll be my Michael. Donald Trump shit John McCain had et <laughs> John det. McCain, ja. mm. kommer ikke behandle min cancer Jeg er død Han så jo ret pigg ja, hans mamma har med på begravningen, ja, va nu. Omåt typ 98 eller något, 104. 104. Vad jävlar? Så också piggt. Mm. Pig. Så pigg. Så 104 alltså. Sluta inte behandlingen då. <laughs> Mama Kane. Ted Oberd Reynolds, men jag har faktiskt ingen superrelation till Bird Reynolds Nej. alltså. The ins survival who has the ability to survive. That's the game. Jag köper det han står för liksom. <laughs> Lite håkan djurhålt aura. Mm. Mm, verkligen. Nu blåser <laughs> vi kuken. <laughs> <laughs> Åh, oh, organisk, det var ju det som bara kom <laughs> naturligt. Han ska vara med i Quentin's nya tror jag. Den med när, som alla är med. Ja, men jag tror han har spelat in sina scener mm. kanske. Om mm. visste hade jag varit på väg. Mm. <laughs> nej men nej. <laughs> jag tycker inte behandla min kuk. <laughs> Då <Dör. Dör. laughs> <Så> var <han> bara... <laughs> Och re on the ground det heter dog den här månaden alltså. Men just det, hon, hon har ju fått tänkte... ta emot en del skit alltså. Och ja, hon blir ju anklagad för att typ ha mördat Mark Miller och och sen blev hon gropad av en pastor på Richard Franklins begravning. Ja, det var så dåligt. Ja, Live sen TV står han var tar en fototto göra när? Ja, han, han håller om men det så här. Men då är det väl inte hennes heder som dör tänker jag eller? Hans heder dör. Ja, i alla fall hon hade ju inte en jättebra dag. Nej nej, det var ju inte kul att vara henne och sen bara så där. Sen dör Mac Miller två veckor efter det och alla är bara så där. Hade du inte du lämnat honom så hade han levt i livet och det är ditt fel. Hade du låtit pastorn tala lite mer. Ja. Hade Mac Miller överlevt. Det är lite butterfly effect, din lilla hora. Låt alltid pastorn tala lite mer. Ja. Nej, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> jag sa precisely have to do så det så jag bara jag. <skratt> det är så märkligt att bara hålla mig på den. Kanske skulle bli en pastor då. Det är ju ganska allmänt känt att han David Ringholm eller vad han heter i Mob of the Born. Mm. Som av från Åmål eller har någon Åmåls koppling i alla fall blev pastor för att de får knulla så gött. Ja. Oh. Alltså han är press då eller någon så här frikyrklig ledare. Smart för att de får knulla allt de vill typ. Det är nice. Mm mm. That's it för det här video. Där har vi gett er som insköra ASMR. Mm mm. Ja, men sen villus klar. Nej. Nej. Oj oj oj. oj du har oj, något oj, oj. Nej, jag har inget, men jag, jag vill inte ta. Okej, om ni ska vara så då. Mm. Nej, jag har inget mer skrivet. Nej, jo, det är inte det heller det. Mm, riktigt. Jag tyckte man tar ett 45:a här alltså. För mm. dinga att spela din 122. Mm. Varför? <laughs> 122. <laughs> <laughs> Vilken pastor skulle ni be, vill jag bli gropad av? Limlo Limlo. Ja. ja. <skratt> <skratt> det här rockpresten eller ett annat Chris, Christofferson nej Åh. som det var en han som typ uh, råkade illa ut på en när under en närkamp eh uh, väl på Stora Stranda vi var där på konfirmationsläger <skratt> bröt typ armen på yogaskick. Och här blir kul. Gud hjälp mig. Oh, Herre Gud. <skratt> Gustav Lindh hade bara begärt honom. honom <gör> Gustav Lindh också. Ja, stod jag där och kollade så att vi hade tyckt bra. Jag skulle säga att vi hade Adam Säppl. Kan vi få en Frida-status som avrundar? Dela bara videos nu, Frida. Frida-video. <gör> <gör> <gör> <gör> Nej, <gör> inte den igen. Vad är det? Känta den bara kirra blåser det Som en missil ur Sandra Jansson's rör. Han behöver inte kämpa. Som en koxcyklop. Har kravlat ur denna rör. Nej, nu gör vi det. Nya lyssnar på de tre vännerna och kompositör med mig, Christoffer Salter, med mig Erik Andersson, med mig Sebastian Andersson, med mig Håkan Ljuholt glädlig nytt episod. <laughs> så han han typ han blev kickad som eh, partiledare va. Mm. hade han kun kunnut. Nej, men han gjorde något, så här, efter det, mm. så, han så radikal mäster det där han såhär, ja ah, jag ska visa er en sak. Sjukhgrej. Säger att han nu liksom nu skiter i allt det här. Jag slipper vara partiledare. Tog en ase. Sa den en YOLO tröndor. Oj. Men nu måste du få se vad som är jävligt roligt. Jag hörde då på morgonen gjorde den en intervju med Aktuellt. Jag ska fan inte ha någon blå kostym där utan jag ska köra min jolo-töja. <laughs> <laughs> det är sånt jävla fuckfinger så det blir klart. Someone locked this guy <laughs> up. <laughs> crazy. För han går de Shadowgro också. Ja just, just det. det Bortglömd bland <laughs> i, i, ja, valet. i valet <laughs> då. Mm. Ja, det var dålig timing. Han mm. var ju nära döden någon annan gång. Han kunde slutat sin be, sin behandlingen då senare tänker jag. Mm. Men det, det är inte förvånande att han har en toxic familj tillkör. Det var så här folk som inte fick ex-fruar som inte fick komma på begravningen eller minnestunden och sånt. Om mm. mm. man bara så här Åh, ja, så var det ju Frank Anderssons liv. Mm. <laughs> det är inget tvivel där. Nej, det fanns en upgrade döen och. och... Ja, men det var så jävla roligt. Du kom ju därbild så där expressen för två dagar sen. Frank Anderssons hjärtoperation var lyckad. Oj ja, just det. <laughs> Precis nu frågade de fortfarande död. <laughs> Hej då. Hej. Ja, här kommer Sveriges mest osäkra röv Samuel Johansson. <laughs> Och så klippar bara in en vindtunnel i 4 minuter. <laughs> Nej men eh, Fredrik Nord, Stickiest Finger of the Month. Skädar dig. Välkommen. Varsågod igen. <laughs> villora det där jungmitt hjärta det brast vad gjorde jag för fel att känna så jävla kast du visade vägen och lät mig älska vad som en händer kommer jag alltid att vänta du är det rätta för mig det vill jag du ska veta så fort jag hittar dig ja då slutar jag leta hoppas att du tror men när jag säger så här bara så du vet så finns jag alltid hemma men är trött på att kämpa för något som aldrig kommer hända gud snälla hjälp mig få allting att Ska, ska börja kämpa för att få mig orka stanna. det var inte jag jag kommer aldrig samma visst när jag såg dig du fanns för mig det var du som fick mig att vilja leva. du fick mig leva Men nu så ska jag göra mitt bästa önskar du var här Jag skyr du var kvar med dina känslor försvann om hjärn då visste du var nu sitter jag själv på tårar bara rinner ner vi går med skilda vägar och ses aldrig mer